Əl-Mümtəhinə surəsi 13 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə. Ey iman gətirənlər! Əgər siz mənim yolumda və mənim rizamı qazanma uğrunda cihada çıxmışsınızsa, nə mənim düşmənimi, nə də özünüzün düşmənini dost tutun. Onlar sizə gələn haqqı inkar etdikləri halda siz onlarla dostluq edirsiniz. Siz rəbbiniz olan Allaha iman gətirdiyiniz üçün onlar Peyğəmbəri və sizi Məkkədən çıxardırdılar. Siz onlarla gizlində dostluq edirsiniz. Mən sizin gizli saxladığınız və aşkar etdiyiniz hər şeyi bilirəm. Sizdən kim bunu etsə, o şübhəsiz ki, haq yoldan azmışdır. Əgər onlar sizi ələ keçirsələr, sizə düşmən olar. Sizə pisliklə əl və dil uzadar. Sizin kafir olmanızı istəyərlər. Nə qohu məqrabanız, nə də oğul uşağınız sizə bir fayda verəcəkdir. Allah qiyamət günü sizi bir-birinizdən ayıracaqdır. Allah nə etdiklərinizi görəndir. İbrahim və onunla birlikdə olanlar sizin üçün gözəl örnəkdir. O zaman onlar öz qövmünə belə demişdilər. Şübhəsiz ki, bizim sizinlə və sizin Allahdan başqa ibadət etdiklərinizlə heç bir əlaqəmiz yoxdur. Biz sizi inkar edirik. Siz bir olan Allaha iman gətirməyincə, bizimlə sizin aranızda həmişə ədabət və nifrət olacaqdır. Ancaq İbrahim öz atasına, mən mütləq sənin bağışlanmağını diləyəcəm. Mən heç vəşilə səni Allahın əzabından qurtara bilmərəm deməsi istisnadır. Onlar belə demişdilər, Ey Rəbbimiz, biz ancaq sənə təvəkkül etdik, Tövbe edib ancaq sənə tərəf qayıtdıq, axır dönüşdə ancaq sənin hüzurunadır. Ey Rəbbimiz, bizi kafirlər üçün sınaq vasitəsi etmə, bizi bağışla. Ey Rəbbimiz, həqiqətən sən yenilməz qüvvət sahibi, hikmət sahibisən. And olsun ki, onlar sizin üçün, Allaha və ahirət gününə ümid bəsləyənlər üçün gözəl örnəkdir. Kim üz döndərsə, şübhəsiz Allah möhtaj deyildir.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 Sizi yurdunuzdan çıxardan Və çıxartmağa kömək edən kimsələrlə Dostluq etmənizi qadağan edər Onlarla dostluq edənlər Əsil zalimlardır Ey iman gətirənlər Mömin qadınlar sizin yanınıza mühacir kimi gəldikləri zaman Onları imtihana çəkin Allah onların imanını çox gözəl bilir Əgər bunların mömin olduqlarını bilsəniz Artıq onları kafirlərin yanına qaytarmayın Nə bunlar onlara Nə də onlar bunlara halaldır Onların kafirlərin xəclədiklərini Mehri özlərinə qaytarıb verin Bunların mehirlərini özlərinə verdiyiniz təqdirdə onlarla revlənməyinizdən sizə heç bir günah gəlməz Kafir qadınları öz kəbriniz altında saxlamayın Verdiyiniz mehri istəyin Kafirlər də sərf etdikləri mehri istəsinlər Allahın hökmü budur O sizin aranızda belə hökm edər Allah biləndir, hikmət sahibidir Əgər zövcələrinizdən biri sizdən qaçıb kafirlərə qoşulsa Və siz də onlarla vuruşaraq qənimət əldə etsəniz Zəwfçələri getmiş kimsələrə qənimətdən onların sərf etdikləri mehrə qədər verin. iman gətirdiyiniz Allahdan qorxun. Ya Peyğəmbər, mömin qadınlar Allah'a heç bir şərik qoşmayacqları, oğurluq və zina etməyəcəkləri, övladlarını öldürməyəcəkləri, özgə kişilərdən olan uşaqlarını yalandan ərlərinə isnad etməyəcəkləri və heç bir yaxşı işdə sənin əleyhinə çıxmayacqları barədə sənə beyət etmək üçün yanına gəldikləri zaman onların beyətini qəbul et. Və Allahdan onların bağışlanmasını dilə, həqiqətən Allah bağışlayandır, rəhmədəndir. Ey iman gətirənlər, Allahın qəzəbinə düçar olmuş bir qövmlə dostluq etməyin, kafirlər qəbristan əhlindən, ölülərin diriləcəyindən ümidlərini üzdükləri kimi, onlar da axirətdən ümidlərini üzmüşlər.